seguida con esta. A casa onde vivía Mariquiñas, mas está tudo tão mudado que non vía nin lado. As ten ganas que tianto buñan. Dorres deseou do do crialo, non ui nada nada nada que podes te recordar na Mariquiñas. E ao vidro pergada de lado, onde as ten do jeito que ela mas não vi com bar, um violão, uma das vizinhas. O tempo corava o ar na alma daquela casa onde às vezes pescava noites de guitarra e de farda. ficavam com cortinados de chita as pintinhas perderam de toda a graça porque hoje uma vidraça com cercaduras de lata e lá para dentro quem passa hoje é para os aos pinhos, entregar o horário umas coisinhas pois chega esta desgraça toda a graça a casa. pois verador era o meu já dicía marquinho o queiras que non sempre que é unha cousa já que... dicía Imos falar co noso poeta da Mariña que había un tempo que o tiñamos aí no... no noso... Sí, pero mm, vamos a saudálo e felicítalo mm, rápidamente, veña. Primeiro, moi boas tardes, Paco. Moi boa tarde. Benvido, benvido, moitas grazas e, mm, Eu digo felicitarte, parabéns Porque Alén Mundo eh, Debe ser un traballo extraordinario Dos últimos, ou polo menos a, a puntiño de presentar precisamente Tenho entendido que o día 9 de suyo a, m, Na Casa de Cultura Manuel María de Foz, non? Si, sí, señor Ese é un, un duiño de relatos De relatos que, bueno Xa di un pouquiño o título, non?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 Tive unha sorte de poder saber aquí precisamente porque moi viaches hai un poquito outra cousa de poesía importantísima, Auxias. Auxias, Auxias, sairá eh prontiño, présentase o, o 6 de agosto. Ah. De Balea Editora, vas mudando de, de edicións ou o, eh, o que que os a, a mesma richi, eh, vai parando. É que un este ano xa novo, cinco, me parece. No sei de ano. Ale, de verdade que a tua produción é enorme, non? O claro, que non, teño non que saíu hai O rosas en vaiñadas. Claro, non un, non vaiñadas, un poemario onde onde, bueno, a pandemia é protagonista e vai sair o segundo tomo a segunda parte, máis que o segundo tomo, que se titula E despois. Mm. Sí. Eh, bueno, si sí, o tema da pandemia, supoño que ainda dará un e despois do despois, porque iso é claro, un tema claro. de enorme que últimamente, sí, eh, sí. o sea que precisamente a ti o iso que chama un pandemia para ti non é precisamente unha falta de produción. Non, ao revés, porque claro, como teño máis horas De, de, non, de non ir a por aí a ningúres pues, se iba todas as tardes a xogar a partida cos mariñeiros ou a minó ¿Eh? vou pues, son esas dúas ou horas que estou na casa claro. e cadra que vamos a tomar algo pois pues, non, non porque para que? para andar uh. abrigándose <ríe> <ríe> elevando un tapabocas non? que a partir de hoxe pois pues, xa se pode sacar, polo visto, bueno, para andar por aí. Sí. eu xa non ponía para andar por aquí, obviamente, porque aquí. Claro, é, claro. Pues, Oye, que de... si. Gust, moito isto que que aí en Auxias. Teño soños a medida en cada, son cada son un soñar. Un soñar bonito bonito. soño e soñar. Dormir soño e vidas, Desperto, soño co mar. Qué bonito. Si, sí, señor que bonito é un poema que aparece dentro e que o pusen aí na contratapa carai é es... bueno. bueno, o sea, o sea, se un poemario o, onde está eh, todos son poemas do mar todos uh -huh. pero, pero ese concepto de soñar eh, eh, dormido o sea é mm, eh, eh unha realidade social é sí. que vamos a ver so, soñar desperto soña calquera Okay, sabe que hai que saber soñar eh... digo, soñar dormido, soñar calquera, o que hai que saber é soñar desperto. Sí. Lemar mil vidas e soñar comar bueno, pues, claro. eh, bueno unha vivencia enorme, non? Porque se, se, se non se non tiver esa vivencia revirtela na na, na, na tua creación escrita, non? A creación, claro, claro. A patria dun, xa sabes que eh É a infancia. Mm, mm, mm. Non hai máis patria que a infancia. Todo o demás que se inventan son, son parvadas. É... Aí onde te crías, onde realentas por primeira vez, onde xogas cos teus amigos, mm. amigas, onde pasas as primeiras trastadas, onde, onde, onde te te tratan de domar, xa, desde o principio, non? <risa> e de domar, sí, en este sí, sí, sí, sí, claro, tema claro, de, claro. de rosas embeñadas falo de domar, de castrar. Sí, sí. Claro. De algún xeito, a cousas, sí, todos, sistema, todos pasamos o por ese sistema, trabalho. O, o a familia, os pais, sí, sí, non sí. chúas aí, non toques eso, pasa para aquí, pasa para lá, no, pasa aquel, non pasa o outro, mm. pasa tal, eso non todos. se dice, así non se dice, sí, eh, sí. Ahora, ainda topas ahora con xente que te dice... Non sei, non digas tal cousa que sona Ai, que mal sona, dios mío mm. Non digas preñado, por exemplo sí. Ai, preñado, dios mío sí. Bueno, é, é, é educante, deseducante Despois sí. está o mestre Que continúa mm. co castración mm. E despois empezá a sociedade a poñerche A xente non se da conta Pero somos unos, uns, uns monigotes Unos e... monigotes unas marionetas sí. movidas por fíos invisibles, pero sí. oh, un cor verde pasa un cor vermelho párate un paso uh -huh. de cebra pasa, unhas rayas non sei que, non sei quanto oh, sí. Eh, sí, sí, sei. pesados en algún sentido sempre estivemos claro, entón eu sí. oh, uh -huh. penso que, que a casi todo o mundo lle, lle matan ese neno que, que, que ten Uh -huh. precisamente na infancia onde digo eu que está a patria dun ou sí, a patria máis ben e aí pois eu nego rotundamente eu passei uh -huh. má vida protestando uh -huh. eu me uneno, bueno, de alguma maneira ferido, sí, pero, pero ainda anda vivo sí. o sea, a liberdade total que precisamente onde, ten esa inocencia no se... no, no, esa inocencia pues, nos primeiros anos de vida No bueno, obstante, instante, demanda, castrando durante claro. toda vida. Tu eres claro, útil, la claro, meidan claro. que no meidan que, que tú tú eres, quero decir, tú vales, no meidan que eres útil. De inmersión social. A escola busca cabezas ben cheas, pero non ben cheas. Sí. Mm. Eh, Así importante é que te poidas que te poidas incorporar á sociedade de consumo. Muy ben, para eh, para iso, pero... preparante para iso, non para que sexas autónomo para, no, no, para no, que no. teñas capacidade de, de buscar, decidir mm. en ver no? na, na escola xa, no instituto na, as, as notas os aprobados, os suspensos, os seis ah, eh, pa, os pais que se valen loucos hai que sacar un seis, hai que aprobar que... eh, non, que hai sí. que saber se son trabas non no hai que aprobar, hai que prepararse para vivir hai que ser feliz mm. eh... me que me mm. importa que o meu filho aprove todo se si non é feliz non vale sí. para nada ben. Paco, volvendo outra vez a ese traballo que vas a presentar o día 9 de xullo eh, eh, aí na Casa da Cultura de Manuel eh, Enfaz eh, eses eh, libros relatos eh, ten unha continuidade do anterior ou é unha cousa no, completamente no, xa? non, non, non hai unhos relatos que eran Maruxía que son relatos todos no mar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 vale, vale, vale. unha cousa que compre eh, poñerse en contacto coa co, co, co librería por exemplo eh, eh, mercar ese do mundo alendo mundo e eh, eh, eh, tamén ese aparece tamén ah, parece, aparece o mundo das, das bedoiras do, ¿Sí? da lobis muller, que é un personaxe noso, que non, ¿Sí? non só hai o lobisome tamén hay lobes muller que o mismo que bedoy una vedoira una vedoira é unha muller que era capaz de ver de ver o futuro o de ver o que había uh -huh. salada la, la vida de, de, de, de viñar quen no iba a morrer quen non iba a morir se había ver un muerto en parroquia Carai. eso de... había... No, no había vedoras na, na na sí, sí eran as vedoiras eso dice los sí, sí, sí. vedoiros dice que, que hai xente que pues, ou, ben, ou ben lle poñían óleos cando bautizaban os óleos engañados de difuntos en vez de óleos de de macolenta ou ben que o cura se engañaba de estola e que ponía mm, estola ¿también? e de, de poñer a estola dos dos bautizos pois pues, ponía a estola dos mortos dos mortos pinta, pero polo visto sí porque claro, os relatos son lixe mi ben, pero hai que investigar e ¿eh? traballar para poder crear. Hombre, un... claro. E esas cousas traballanse, investigues, ¿eh? non non non no mm. porque si. Sí. Pues Eso está... leva moito traballo de atrás. Claro, pois pues moi, muy... porque están as es creencias populares, porque existe, porque si é. Ah, claro. Sí, ¿eh? Ajá, pero... E despois pues... está neste relato está a segunda parte da quel esqueleto isolino. Hm que aquel escoleto y solino que que bueno que matara a su mujer él que era esqueleto pero su a su viúva en vida estaba yo siendo infiel un día se iba a dar un paseo para verla sí, sí, y estaba sí. uno con otro en la cama sí. y ahí la clavó yo una costela falsa sí, <ríe> a sí, todo, sí, sí, sí. y ahí él arrancó, arrancó yo, ah, no, yo me tuve una boca sí, sí, <ríe> sí. sí. un... Bueno, pues a segunda parte desse esqueleto resucita ¿no? de alguma maneira, non digo como porque se non digo lo todo, n. Mm. e volve á vida, pero hai inversa. Mm. de e, nace tal como morreu e vai acionada hacia a infancia, hacia, hacia convertirse unha regresión en algo dentro do útero. Vale. Vale. Pues habrá que, habrá que intentar, Mercado, y, y, y, y, y después hablar contigo. Bueno, que nos quedan muy poquillos segundos eh, suficientes bueno, uno, para desecharte un, un feliz verán. Eso. Feliz verán, no puede ser feliz verán si no me ven visitar aquí. Ah, A ver, intentaremos, intentaremos. No, tú nunca tú nunca viñes. como no. que nunca? No. Eu viñe unha vez Con meu irmán e todo Pero esta vez É verdade, intentare... vez por fo, si É verdade, certamente Disculpame, sí. sí, señor sí. Unha vez farei, sí, vez Unha vez os, os tabales os dous É verdade, Disculpame. Outra vez, outra vez Intentarei, Este ano a haber sido si... Pero Paco e yo Temos unha comida pendiente Claro, vale. este é es unha falta De asistencia, xa, eh Se <ríe> sí, sí, o COVID sí. no nos permitiu Apretas grandes, una, Paco unha nota á casa Eh, pode ser expulsado incluso <risa> <risa> Unha aperta grande, Paco Hasta, hasta a próxima temporada Xa falaremos sí. D'acordo, apertas Queridos ointes, ata o, a vinteira temporada O mes de outubro comenzaremos outra vez Moitas, Moitísimas gracias por estar aí. ya hasta o mes de outubro Que este tempo Seixan sexa, felices cun eh, xeitinho, como se suele dicir Feiticeiro para todos